Ana Karenina, pista 56 Katia, te-am chinuit degeaba. Iartă-mă, draga mea, sunt nebun, Katia, sunt mai vinovat decât orice culpabil. Cum de-am putut să mă frămân pentru o prostie ca asta? Mi e milă de tine? De mine? Ce sunt eu? Un nebun? De ce te-am chinuit? E îngrozitor să te gândești că un om oarecare, un străin, n-ar putea zdrobi fericirea. Firește, tocmai de aceea e jignitor. Nu, atunci, din potrivă, am să-l opresc într-ades la noi toată vara și o să caut să-i fac orice plăcere. Adaugă Levin sărutându-i mâinile. Hai să vezi. A, dar mâine, mâine ne ducem la vânătoare. Capitolul 8 A doua zi, înainte de a se scula doamnele, Trăsura de vânătoare, căruța și șareta se și aflau la scară. Înțelegând de dimineață că stăpânul ei pleacă la vânătoare, Lasca, după ce se seturase de schelălăit și de se așezase în căruță lângă vizitiu. Agitată, cățeaua se uita cu mustrare la ușa pe care vânătorii întârziau să se ivească. Cel din tâi ieși Vasenka Veslovski, încălțat în cizme mari, noi, care îi ajungeau până la jumătatea coapselor grase, îmbrăcat într-o bluză verde, Încins cu o cartușieră nouă care mirosea a piele, purtând nelipsită bonetă cu panglici și o pușcă englezească nou-nouță, fără catarame și curea. Las ca sări prietenos la dânsul să-l salute și, făcând câteva salturi, îl întrebă în limba ei dacă vânătorii ceilalți vor ieși în curând. Neprimind niciun răspuns, ea se întoarse la postul său de așteptare și se potolui iarăși, culcându-și capul pe o parte cu o ureche ciulită. În sfârșit, ușa se deschise cu zgomot și, crac, poanterul cafeniu deschis cu pete albea lui Stepan Arcadici, o zbughi afară, învărtindu-se și sărind în sus, urmat de oblonschi cu pușca în mână și între buzei cu o țigară de foi. Jos, jos! Jos, crac!" striga vesel Stepan Arcadici. Stepan Arcadici era într-un fel de opinci cu obiele, îmbrăcat cu niște pantaloni vechi și un palton scurt. Pe cap avea o pălărie veche și ea și boțită. Pușca lui însă, de cel mai modern tip, torba și cartușiera, deși învechite de uz, erau de cea mai bună calitate. Vasenka Veslovski nu știuse până atunci care este adevărata a vânătorului, adică de a nu se îmbrăca prea îngrijit, dar de a avea un foarte bun echipament de vânătoare. Abia acum își dădea seama de asta, văzându-l pe Stepan Arcadici, care în hainele lui ponosite, Strălucea cu înfățișarea lui de boier Elegant, vesel, binehrănit hrănit. Hotărâ ca la vânătoarea următoare Să se echipeze la fel Dar gazda noastră ce face? Întrebă Vasenca Are soție tânără? Răspuse Stepan Arcadici zâmbind Da, și ce încântătoare Era îmbrăcat gata A fugit probabil din nou la ea Stepan Arcadici ghicise Levin alergase la Kitty să o mai întrebe odată dacă el iertase pentru prostia din ajun. Ținea apoi să o roage a fi cât mai culoare aminte, pentru numele lui Dumnezeu și mai cu seamă să se ferească de copii care ar putea o înghi. Afară de asta, Levin mai vroia să-l încredințeze ea că nu se supără dacă el lipsește două zile. Vrea să o mai roage să-i trimită neapărat printr-o ștafetă un bilet a doua zi dimineața, măcar cu două cuvinte ca să o știe sănătoasă. Lui Kitty îi părea rău ca să se despartă pentru două zile de soțul său. Văzându-i însă chipul însuflețit și trupul care îi părea deosebit de mare și de puternic în bluză albă cu cizme de vânătoare, precum și bucuria în frigurării sale vânătorești, neînțeleasă pentru ea, Kitty își uită tristarea și își să voioasă rămas bun de la dânsul. Vă rog să mă iertați, domnilor!" își ceru scuzele, vin ieșind în fucă pe scară. Ați luat mâncarea pentru dimineața asta?" De ce ați înhămat roibul la dreapta?" Ei, lăsați-l așa." Lasca, marși, treci la loc." dele drumul în cirea Davidelor, sterpe." Porunci Levin văcarului care l-aștepta la scară ca să-l întrebe de niște jungi. Iertați-mă, mai vine un bandit." Levin sări din trăsura în care se urcase și se îndreptă spre un dulgher care se apropia de scară cu un stânjen în mână. N-ai venit la birou ieri și acum mă faci să întârzii." Ei, ce e?" Dați-mi voie să mai fac un cot. Trebuie să adaug numai trei trepte. Are să se potrivească întocmai. O să fie mai bine așa." Mai bine mai fi ascultat pe mine," răspunse Levin necăjit. Ți-am spus doar să se facă întâi zidăria și numai după aceea să croiești treptele. Acum nu se mai poate îndrepta nimic. Fă cum ți-am poruncit din capul locului. Construiește o scară nouă." Iată despre ce era vorba. La aripa casei care tocmai se zidea, Dulgherul greșise scara, construind-o separat, fără să calculeze unghiul de înclinație. La montare, treptele ieșiseră prea retezi. Dulgherul vrea acum să lase aceeași scară, adăugând trei trepte. Are să fie mai bine așa. Dar unde o să iasă dacă îi mai adaugi încă trei trepte? Dați-mi voie, zise dulgherul zâmbind disprețuitor. Are să iasă tocmai unde trebuie. Care va să zică începe de jos... Adăugă dulgherul cu un gest convingător Și merge și merge și se potrivește Nu vezi că cele trei trepte măresc și lungimea? Unde are să iasă scara? Înseamnă că începe de jos și merge înainte Repeta cu încăpățânare dulgherul cu un ton convingător Are să ajungă în tavan și în perete Vai de mine, începe doar de jos Merge, merge și se potrivește Levin își scoase varga de la pușcă și început să deseneze scara pe pământul plin de praf. Ei, vezi acum? Cum porunciți dumneavoastră? În cuvință, dulgherul, cu ochii înseninați deodată, înțelegând pe semne în sfârșit cum stăteau lucrurile. Înseamnă că trebuie să fac o scară nouă. Ei, fa așa cum ți-am poruncit, strigă Levin, urcându-se întrăsură. Dă-i drumul, ține câinii, Filip! Lăsând în urmă toate grijile familiei și ale gospodăriei, Levi era plin de o bucurie de a trăi atât de mare, încât nici nu-i venea să vorbească. Afară de acestea, simțea acea emoție și încordare a oricărui pușcaș care se apropie de locurile de vânătoare. Se gândea numai dacă o să găsească ceva la balta de la Colpeno, cum are să se poartă cățeaua lui în comparație cu Crac și dacă o să tragă bine în ziua aceea. Să nu se facă rușine față de un om străin. Să nu i ia înainte Oblonski Până și la asta se gândea Stepan Arcadic era stăpânit de același sentiment Și nu avea niciun chef de vorbă Numai Vasenca Veslovski pălăvrăgea într a bine dispus Ascultându-l, lui Levin era rușine chiar să se și gândească Cât de nedrept fusese în ajun cu dânsul Vasenka părea într-adevăr un băiat simpatic Simplu, bun și foarte vesel Dacă l-ar fi cunoscut când era burlac Levin s-ar fi împrietenit cu el. Nu îi prea plăcea însă atitudinea lui trândavă în fața vieții și nici preocuparea sa de eleganță, care îți dădea impresia că Vasenka își recunoaște singur o superioritate incontestabilă, pentru că are unghii lungi, bonetă și toate celelalte. Dar asta este se putea ierta dacă se ținea seama că era băiat cum se cade și bine crescut. Lui Levin îi plăcea tocmai prin educația pe care o avea, excelentul accent franțuzesc și englezesc, și prin faptul că făcea parte din lumea lui. Calul din stânga, un cal de stepă, de la Don, îi plăcea grozav lui Vasenka. Îl admira într-una. Ce frumos ar fi să galopesc prin stepă pe un cal ca ăsta! Ce zici? exclamă Veslovski. Își închipuia goana pe un cal de stepă, ceva sălbatic și poetic, dar nu putea să exprime prin cuvinte ceea ce simțea. Cu toate acestea, Naivitatea lui, îmbinată cu frumusețea, cu zâmbetul plăcut și cu grația mișcărilor sale, îi atrageau pe toți cunoscuții Levin se simțea bine a lui, fie că era simpatic caracterul lui Vasenka, fie că se silea să găsească în el numai părți bune ca să-și spășească păcatul din ajun. După ce făcu trei verste, Veslovski observă deodată că îi lipsesc țigările de foi și portvizitul Nu știa dacă le pierduse sau le uitase pe masă aveam port vizit 370 de ruble și de aceea nu se puteau lăsa lucrurile așa. Știi, Levin aș trage o fugă acasă pe lăturașul ăsta de Don. Ar fi minunat. Ce zici?" Îl întrebă Veslovski, gata să încalece. Nu, de ce?" Răspunse Levin, socotind că Vasenca trebuia să aibă cel puțin șase puduri. Am să trimit vizitiul." Vizitiul porni numai decât călare pe lăturaș, iar Levin rămase să mâne singuri cei doi cai rotați. Capitolul 9. Ei, care ne e drumul? Îl întrebă Stepan Arcadici. Spune totul cu deamănuntul. Uite planul! Acum mergem până la Gvozdevo. Din de Gvozdevo e o baltă cu duble, iar dincolo se întind bălți minunate cu becațe, unde se întâmplă să fie și duble. Acum e cald. Ajungem pe răcoare... Avem 20 de verste și facem câmpul pe subseară. Mânăm acolo, iar dis de dimineață batem bălțile cele mari. Dar în drum nu avem nimic. Avem, însă am întârziat și e cald. Sunt două locșoare bunicele, dar nu știu dacă este ceva pe acolo. Levin ar fi dorit și el să bată locșoarele acelea, care erau aproape de casă și le putea face oricând. Afară de asta, locurile erau mici și trei puști nu aveau unde vâna. Iată de ce spusese că se îndoiește că ar fi vânat pe acolo. Când ajunseră în dreptul unei bălți mici, Levin vrut să treacă mai departe. Dar cu ochiul său experimentat de vânător, Stepan Arcadici zări numai decât pe baltă, înălțându-se aici, colo, popând de Nu ne oprim puțin?" întrebă Stepan Arcadici, arătând spre baltă. Levin, te rog, ce frumos ar fi!" Începu să-l roage Vasenka Veslovski. Levin nu se putu împotrivi. Nu apucare să oprească bine, călându se la întrecere, câinii și-a ră într-un suflet la baltă. Crac, lasca! Câinii se întoarseră. Tu străi, nu încăpem? Eu am să rămân aici, se oferi Levin. Ne îndrăjduia că și săi nu vor găsi nimic, afară de nagâții care se ridicau speriați de câini și, legându se în zbor, se tângâiau jalnic deasupra bălții. Nu, hai, Levin, să mergem împreună! Îl îndemnă Veslovski Nu, n-avem loc Las ca înapoi Doar n-aveți nevoie de al doilea câine Levin rămase la trăsurică Uitându-se cu jint la Pușca și străbătură toată balta Afară de o găinușă și de nagâți va se unul Nu se zări nimic altceva pe baltă Ați văzut și voi că n-avea de ce să-mi pară rău Le spuse Levin Nu mai vreme pierdută Totuși a fost frumos, n-ai văzut? Îi răspuse Vasenca Veslovski când se urcă greu într surică, ținând în mâini pușca și năgățul. Ce frumoasă lovitură, nu-i așa? Mai avem mult până la balta cea adevărată? Cai se smuciră deodată. Levin se lovi cu capul de țeava unei puști. Bubui o detunătură. La drept vorbind, împușcătura răsunase mai înainte, dar așa-i se părul lui Levin. Iată ce se întâmplase Vasem ca Veslovski, vrând să lase cocoașele, atinsese un trăgaci, dar ținuse cu degetele celălalt cocoș Încărcătura se zlobozise în pământ, fără să facă vreun rău cuiva Stepan Arkadich clătină din cap și râse dojenitor cu ochii la Veslovski Levin însă nu îndrăzni să facă vreo observație Mai întâi, orice mustrare ar fi părut pricinuită de primejdia prin care trecuse și de cucuiul de pe fruntea lui în al doilea rând, Veslovski se simți cuprins la început de o desperare atât de naivă, iar pe urmă se așa de comunicativ și cu atâta voie bună de spaima lor, încât Levin nu se putu stăpâni să nu-i zbucnească în râs. Când se apropiară de balta cealaltă, destul de întinsă și care le-ar fi răpit mult timp, Levin îi rugă să nu intre acolo, dar Veslovski îl înduplecă din nou prin rugăminți. Cum balta era îngustă, Levin, ca gazdă ospitalieră, rămase din nou la trăsură. Când ajunse acolo, Crac zbughi de-a dreptul spre popândace. Vasenca Veslovski alergă cel din după câine. Înainte ca Stepan Arcadici să se fi putut apropia, se ridică o dublă. Veslovski o scăpă, dar pasărea se așeză pe o fâneață necosită. Dubla fusese sorocită lui Veslovski. Crac o găsi din nou, căzu un aret, iar Veslovski o împușcă și se întoarse la trăsură. Acum du-te dumneata, eu o să rămân la cai." zise Vasenka. Levin început să simtă pisma vânătorească. Trecu hățurile lui Veslovski și intră în baltă. Lasca de mulți cheuna jalnic și se zjeluia împotriva nedreptății ce îi se făcea. Acum i-a pornit în goană drept înainte spre un loc foarte bun cu popândace pe care îl cunoștea Levin și unde Crac nu intrase. De ce noi chemem de îl întrebă Stepan Arcadici. Nu sperie vânatul," răspunse Levin, Mulțumit de bucuria câinelui și zorind după Lasca Cu cât se apropia mai mult de locurile cunoscute că a căutat din ce în ce mai serios O pasăre mică de baltă nu-i răpi luarea aminte decât o singură clipă Lasca făcu un cerc în jurul popândacelor Începu al doilea cerc și deodată tresării și încremenii pe loc Du-te, Stiva, du-te!" Îi strigă Levin simțind cum începe să-i inima mai puternic Ca și cum în auzul lui încordat se deschisese o portiță. Pierduse noțiunea de distanță. Toate zgomotele îl acum dezordonat, dar limpede. Levin auzea pașii lui Stepan Arcadici, lua însă drept un îndepărtat tropot de cai. Auzi părâitul unei tufe de ierburi, ruptă cu pământ cu tot sub pasul lui și se păru că e unei duble. Auzi undeva pe aproape la spatele său și un plescăit în apă, dar nu se putu lămuri ce anume era. Căutând locul unde să pășească, Levin se apropia de câine. În loc de dublă, izbucni de sub botul cățelei o becață. Levin duse pușca la umăr, dar chiar în clipa când ochii, plescăitul prin apă sporii se apropie și auzi și glasul lui Veslovski, care strigă ceva neînchipuit de tare. Levin simți că ochii se în urma becaței, totuși trase. dându seama că în gol, se uită în dărât și văzu că trăsurica lui nu mai era în drum, ci în baltă. Veslovski vroise să vadă mai de aproape cum se trage și intrase cu trăsurica în baltă, unde caii se împotmoliseră. Dracul a pus, se gândi Levin întorcându-se la trăsura împotmolită. De ce a intrat aici? Îl întrebă el a și strigând vizitiul, se apucă să scoată caii din baltă. El a necăjit că fusese împiedicat să tragă și că îi se împotmolisără caii, dar mai cu seamă din pricină că nici Stepan Arcadici nici Veslovski nu ajutară să scoată caii din baltă și să-i deshame, deoarece nici unul, nici celălalt, habar n-aveau demânuirea hamurilor. Veslovski îl asigură că în partea aceea pământul era uscat, dar Levi nu-i răspunse niciun cuvânt și se străduie în tăcere împreună cu vizitiul să scoată cai din baltă. Pe urmă, în toiul lucrului, văzând cu câtă sârguință trăgea Veslovski trăsurica de o aripă, încât o și rupse, nu își făcu singur mustrări, Că sub influența sentimentelor sale din ajun Se purtase prea rece cu vasca De aceea ea încercă printr-o deosebită amabilitate Să șteargă urmele răcelii sale Când puseră totul în ială Și scoase trăsurii ca la drum Levin porunci să se aducă gustarea Bon appétit, bon conscience Se puleva tombe jusco fond de mes bot Poftă bună, conștiință curată Puiul ăsta este împlinirea dorințelor mele Rosti Veslovski o zicală franțuzească După ce dă gata cel de-al doilea pui Veslovski se înveseli Ei, acum ni s-a calvarul Toate o să meargă strună Și ca pedepsă pentru vina mea Voi sta pe capră, nu e așa? Ei, nu, nu, eu voi fi automedonul vostru Să vedeți cum o să vă duc Răspunse Veslovski fără să lase hățurile din mână Când le îl rugă să facă loc vizitivului nu, să-i cuvine să-mi spășesc vina. Mă simt foarte bine pe capră, încheie el și de dubici cailor. Levin se temea puțin ca ca să nu spetească caii, mai cu seamă roibul din stânga pe care nu-l putea stăpâni. Se supuse însă, fără voie, veseliei sale. Ascultă romanțele pe care Veslovski le cântă în tot timpul drumului, stând pe capră și imitând cu mâna englezii caii, patru cai buzliși conduși cu o singură mână. Și astfel, după gustarea de dimineață, ajunseră cu toții la balta de la Vosdevo, foarte bine dispuși. Capitolul 10 Vasenca mână caiată de repede încât ajunseră la baltă de vreme încă pe căldură. Apropiindu-se de balta cea mare, ținta principală a călătoriei lor, Levin se gândea fără voie cum să scape de Vasenca și să vâneze nestingerit. Stepan Arcadici dorea probabil același lucru. Le îi citea pe față expresia de îngrijorare pe care o are totdeauna un adevărat pușcaș înainte de începerea vânătorii, precum și o expresie de retenie binevoitoare, caracteristică felului său de a fi. Cum o să mergem? Balta e minunată! Văd și Hultani!" spuse Stepan Arcadici, arătând două păsări mari care se roteau pe deasupra rogozului. Unde sunt Hultani? Este fără cea mai mică îndoială și vânat!" Vedeți, domnilor!" Zise Levin Camposomorât Trăgând de ca cizmelor Și cercetând cilindrele puștii Vedeți rogozul acela Levin arătă spre o mică insulă De verdeață de culoare închisă Care se afla pe malul drept al gârlei Într-un fânaț umed pe jumătate cosit Balta începe de aici Chiar din fața noastră Vedeți? De unde e mai verde Balta o apucă spre dreapta Acolo unde umblă niște cai Acolo sunt popândace și se găsesc duble Pe urmă Balta se întinde în jurul rogozului până de departe în aninea aceea și apoi până la moară. Vedeți golfulețul acela? Acolo e locul cel mai bun. Odată am împușcat acolo 17 becațe. Să ne despărțim, luăm fiecare câte un câine și ne întâlnim la moară. Ei, cine o ia la dreapta și cine la stânga? Întrebă Stepan Arcadici. La dreapta e mai larg. Duceți-vă voi amândoi. Eu apuc la stânga. Propuse el parcă nepăsător Foarte bine Hai, noi o să împușcăm mai mult vânat decât dânsul Ei, hai să mergem Izbucnii va sănca Levin trebuie să primească Se despărția De îndată ce vânătorii se înfundară în baltă Câinii începură să caute Îndreptându-se spre locurile cu apă ruginie Levin cunoștea felul de a căuta al lascăi Cercetător și culoarea minte Ea știa și locul Aștepta să se ridice cărdul de becațe Veslovski, treci alături, alături Spuse Levin cu jumătate de glas către tovarășul său care plescăia în urma lui De când scăpase vasenca focul pe balta de la Colpeno, Constantin Dimitici se tot uita la gura puștii sale Nu, nu o să te încurc, nu te îngriji de mine Dar Levin își amintea fără să vrea de cuvintele lui Kitty care îi spusese la despărțire Băgați de seamă să nu vă împușcați! Câinii se apropiau din ce în ce mai mult, luându-se la întrecere, fiecare din altă direcție. Levin aștepta cu atâta încordare să sară becața, încât ori de câte ori plescăia tocul lui Veslovski, când acesta le scotea din mocirlă, îi părea un țipăt de becață. Și de fiecare dată apuca pușca și, -și strângea patul. Pac, pac, răsună la urechea lui. Vasenca trăsese într-un stol de rațe care se rotea peste baltă, trecând pe deasupra lor, dincolo de bătaia puștii. Levi nu apucă să-și întoarcă privirea, că și ni o becață, apoi alta și alta, se ridicară încă vreo opt, una după alta. Stepan Arcadici trăsni o becață chiar în clipa când aceasta se pregătea să-și înceapă croșetele. Pasărea căzut glonț în mlaștină, apoi o fără grabă altă becață, care zbura la mică înălțime spre rogoz. Odată cu bubuitul împușcăturii, căzu și pasărea. Se vedea cum se zbate ca să fugă de pe cositura de rogoz, dând din aripa neatinsă, albă pe dedesubt. Levin a fost mai puțin norocos. Trase în cea din tâi becață, prea aproape, și o scăpă. Ochii din nou când începu să se înalțe în văzduh. Dar în aceeași clipă, izbura alta de la picior și i -a trase atenția. Nici cu al doilea foc nu o nimeri. Până să-și încarce vânătorii puștile, sări încă o becață dar Veslovski, care și se pușca, trase la fața apei încă două focuri cu ploaie. Stepan Arcadici își ridică brațele, îl privi pe Levin cu ochii strălucitori și spuse Ei, acum să ne despărțim! Trăgând ușor piciorul stâng și ținând pușca pregătită, Stepan Arcadici își fluieră câinele și trecu de partea cealaltă. Levin și Veslovski porniră în partea opusă. Așa se întâmpla totdeauna cu Levin. Când greșea primul foc, el se înfierbânta, se necăja și drăgea prost toată ziua. La fel se petrecurea lucrurile și în ziua aceea. Erau foarte multe becațe. Săreau într-una din fața câinelui și de la piciorul vânătorilor. Levin și-ar fi putut drege norocul, dar cu cât trăgea mai des, cu atât mai mult se făcea de râs față de Veslopski. Acesta, vesel, trăgea la focuri cu nemiluita, nu împușca nimic și nu se sinchisea cât de puțin de neizbânda lui. Levin se grăbea, nu-și putea recăpăta stăpânirea de sine, se înfierbânta din ce în ce mai tare și ajunse să tragă fără nădejdea de a mai nimeri. Parcă și Lasca aș dădea de seama de asta. Început să caute mai leneși, uitându-se la vânători cu nedumerire și cu dojană. Răsunau împușcături după împușcături, vânătorii erau învăluiți în fum de praf de pușcă, însă în plasa încăpătoare a torbei nu se aflau decât trei becaține, ușurele, dintre care una fusese ucisă de Veslovski iar alta de amândoi. Între timp, de cealaltă parte a bălții, împușcăturile bufneau mai rar, dar toate nimereau din plin, după cum îi se părea lui Levin, căci aproape de fiecare dată se auzea «crac, crac, aport!» Asta le nerva pe Levin și mai mult. Becațele roiau în văzduh fără întrerupere pe deasupra rogozului, din toate părțile se auzeau neîncetat plescăituri pe pământ, iar în văzduh țivlituri. Becațele se ridicau după ce se roteau în aer, se lăsau jos în fața vânătorilor. În loc de doi hultani, zeci de păsări de pradă pluteau acum, țipând pe deasupra bălții. Levin și Veslovski străbătură mai mult de jumătate din baltă și ajunsele la un loc unde fâneața mujicilor, împărțită în loturi lungi, dădea în rogoz. Loturile erau însemnate fie prin pârtii bătătorite, fie prin câte un rând de iarbă cosită. Jumătate din aceste loturi erau gata cosite. Deși nu prea avea nădejde să găsească tot atâta vânat pe loturile necosite ca pe cele cosite, Levin făgăduia lui Stepan Arcadici să-l întâlnească mai departe și porni înainte cu însoțitorul său atât pe fâșiile de arbă cosite cât și pe cele necosite. Hei, vânătorilor!" îi chema un mușic care ședea jos lângă o căruță cu caii de shamați. Poftim de ospătați cu noi! Poftim la niște băuturică!" Levin aruncă o privire într-acolo. Hai, nu vă codiți?" răcni un mujic bărbos, vesel, cu fața roșie, rânjindu-și dinții albi și ridicând o garafă verzuie care strălucea la soare. Cheskildiz?" îl întrebă Veslovski. Ce spun?" Ne cheamă la un păhărus de vodcă. Probabil că și-au împărțit funețele. Eu nu l-aș bea." zise Levin cu oarecare viclenie, nedășduind că Veslovski se va lăsa ispitit de vodcă și se va duce la mujici. De ce ne poftesc?" Așa vor să petreacă. Hai, du-te la ei, o să-ți placă?" Alon, se securie." Să mergem, e interesant." Du-te, du-te, ai să găsești drumul la moară." Îi strigă Levin și aruncând o privire în văzu văzut cu plăcere cum Veslovski a plecat înainte, potignindu-se cu picioarele sale obosite și ținând pușca în cumpănire, ieșea din baltă în dreptul muzicilor Hai și dumneata!" strigă un mujic lui Levin. Vino să te înfrupți din plăcintă. Levin avea o poftă cumplită să bea vodcă și să mănânce o bucată de pâine. Îi slăbiseră puterile. Simțea că de-abia își putea scoate din mlaștină picioarele care îi se împleticeau. și -o câteva clipe, dar a căzut în aret și oboseala îi se risipi prin farmec. Se îndreptă ușor prin mlaștină spre câine. O să-i de la picior. Trase și-o dar câinele rămase mai departe în are. Pil de la câine se ridică altă becață, Levin trase, avea însă o zi nefericită. Dădu greș, iar când se duse să găsească becața ucisă, nu o găsi nici pe aceea, tot drogozul, dar Lasca nu mai credea că Levin împușcase vânatul. Când o trimitea să caute, ea se prefăcea că îl caută, însă de fapt nu-l căuta. Chiar și fără Vasenca, pe care Levin arunca toată vina ghinionului, Lucrurile nu se îndreptară. Și aici mișinau becațele, însă le vindă de mereu greș. Razdele ale soarelui erau încă fierbinți. Hainele lui, îi luarcă de sudoare, îi se lipeau de trup. Cizma din stânga, grea, plină de apă, clefăia. Pe fața-i pătată de la prafului de pușcă se prelungeau broboane de sudoare. Gura îi era amară. În nas simțea numai iz de praf de pușcă și de metal încins. În urechii îi răsunau neîntrerupt țivliturile becațelor. De nici nu te putea atinge, atât erau de încinse. Inima îi bătea scurt și repede. Mâinile îi tremurau de enervare. Picioarele obosite îi se împleticeau și se poticneau în popândacele cu ierburi din mlaștină. Dar el mergea mereu înainte și tragea întruna.